Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Ne më jeces. Ne më jeces deri ti. Po ne si mund bëj si do të bënte radio në Andartalie për shalom ose njeriu jo, prehistorik. Frishtaqoma shpreh. Po do kishte vetëm tinguj. Jo tinguj, po. Edhe fjala do ishin sy. Patate, patate, patate. Diell, patate, diell, patate, shi. Se do fisim vetëm një gjëra konkrete, bro, pra. jo një koncept i gjerë. Edhe Radio nuk mund të thiste, a është koncept apo gjëra sipas. Ju më jesi që si dëm ishte keni ardhur në Radio në Club e Fem në 104 edhe për ditën e sotme është data 7 është kor ditë e mërkurë un jam blendi këtu është jeri ai aty është altini është olta ngjitur me të me mututje me një është i prarur nga nga dielli pak është lori mirëmëngjes mirëmëngjes dera e lorës duhet të duhet shumë më elegant Si t'i bërre në gjyrë nga djeli Dhe koti fillov e fillove kshu dhe shi E shë bërre në hot e më kshu Por uh, jo me kisha më duket të të më i qeshër më, <laughs> më duket Më duket më i qeshër më duket Nuk të t'gjohi prapë Ja koma off mic Fol me të ollëtës Fol pak të lori Le të vim mua me Me të më dore t'jathë më është Wow Wow, lori, sa kanë nërë shu Ka më ardhur më Po përpo, sa të kanë nërë shu? Do ve sigur ke shkuar për pushime në Jamaika. Ja gjmpo tani. Ekzofjalënte këfim në harem. Të një ata provojnë. Unë provoj një. Dhe një. 1 1 1. Okej. Ata ne pa. Tu është jam zati. Ta provojnë çiktimin. Shiko ju ju, kenga mikrofonin e oltës bëgabush. Papa. E vurën? Për televizorit e oltës. Tash i çatom. Më e diqon. Tjetër gjë. Vllai Lori. E kështu që ajo që më thodhi Lori para atë ditës se ishte ishte Që <gjusë> që jam në mëgjes, e kupton? Jam herë në mëgjes, mm. sa vo dalë Dhe më delë për para Tonini oh, Që është toni, që tonini? Ë, një fqin një unë atë ah, okay. i lajgjës Dhe më mm. thotë, ëmë të të botë <gjusë> Mire të ashtë në të shkemi, se edhe plasim Resho, është vërin të kado kafet e lajgjës, të ashtë i mirë shtë aty Mire të ashtë mirë mëgjes, mirë mëgjes Tharë, vla jota aty është Vla i otë E pash i erë Qikoj i tështë që më në s'kam vla Ema tështë Vla i otë Ishte sigur që vla i otë Ema vla i otë më borim unë Edhe më të tragon dhe lartë pa latin Shidja unë një Në atë moment asë më shkoj më ndje fare Fare fare E kupton Edhe më tha A i vë me mjekër tështë që po filma E dhe të petojmë Asë këtu Asë këtu fare Ai më e vërej të bëm filma vetë. Jo, jo, jo. Nuk e kuptova, do të thonë, po nuk shkon, nuk e di sepse Lora, nuk mm. ka, nuk më regjistroi fare. Po imagjinoja një njëri tjetër. Imagjinoja <tos> domethënë mjekër, ishte tjetër fytyrë nga Lora, <tos> e kupton? Tashon ky, kush e di çfarë thonë, ose kush e di se ka hallin, ose ka pir, ose ose të tjerë. S'u zgjatën, domethënë, unë isha gnatruar. M'ngatron pra, ai pra ishin pra. ngatruar. Dhe pastaj kur largojmë tash, ai po fliste për Lorën, mo. <tos> dhe pse të kërkonte ai ty? se kishte një çështë një sku skenë të vogël te një diçka që di tani filmi Eloris duke bërë një film por atë që nuk e din prandaj edhe ka munguar sa ditë se bëo filma na po filma po nuk na vjen emision se na, <laughs> <nuk> na, <kshenim laughs> na bëo filma por por domethënë toni ishte në film e kishte një dhe kishte ardhur për skenën ai ai kishte hall për skenën se kujtoi se i thash edhe zota merja atësi edhe zësh gënyre nga un pa iskanse të diga gjithashën më keq i thashu nuk nuk Nuk kam vla, nuk kam vla Qik e Qike këto fjallë? Të daj si jo pëpuna Ashtë i puna atyri që të shesin një prone dhe vjen t'i fësaj t'a marrë të prone Mërë veshë që s'ka prona atyja Ashtë vetëm këshu janë Ete kju Më mori tha për film e këshu Do li tha që s'ka fare vla <laughs> E nejse Po më më gjësi që t'gjitha ju e mishë t'keni ardhën këtë program I cili është i mbushur kemi, kemi shumë qëra uh, Ditën e sotnë Me anagrama, me salamandra, me... Kudi unë, fjallë të gjata, etjere, et etjere, etjere. E të sa lojra. Krejtër reja. Që ollë të do të në ish palos, më vonë. Ollë të di, vazhdo në zumbën? Jo, e kam dënë ja. për pako. Mm. <laughs> nuk e ndishë, nuk e ndojë jo, që do mm të përqësh -hmm. në orari. Nuk e ndojë që do të përqësh në orari. Nuk e ndojë që apëse, u bëmë orari më të gjatë, apësi? Jo, të jeshtë që O zumba ose zumba është me zë apo jo? Zumba, zumba. zumba. A, stata, zoheta, ja buxheti atje r kush është? Ashta, as nuk thuhet atja. Qëndis më bra, ka filluar që <laughs> Nuk e ja, dinë se keni diçka. Po tani çfarë dua tani? Po tani çfarë dush <laughs> ti? Po hanjeri, jep një listë me <laughs> mendime. Ose duhet ja me zë? Ose po, sigurisht që me zën në radio, na bën një me figurat e. Jo jo jo, pastaj. Ti tash shikojmë vetëm mer. Vetëm në trurin tim blendja. Jo gjithë tani thonë me fjalë. Vrasin mendin atë se çfarë shenjë po bën njeriu për Olsën. Pase për, për për me çfarë holta mbush orët e pasdites ja. mm. apo jo? Më rregëtim edhe më qira. Mhm. Mm mhm. Holta? -hmm. Po. Vjo mora me një shkrim, ë, uh, i cili ne ka shkruar një zonjë me emrin Ellen Helen Ellis për New York Times-in. Ai quhet The Divorcing. Jo, thjesht dua tavolinën të pastër. Ah, po, po. Këto i diskutojmë dia. Po, po mëlceu ai shumë. Saqë unë shum, më një herë pas emisionit u mora me të. Mirë bërë. Dhe e solla në Shqip. Bravo. Dhe e postova pastaj mm -hmm. tek peshkopa.al.com, në mënyrë që njerëzit mund ta lexojnë dhe targeton. Ta po me të vërtet është shkrimi shumë argëtues. Unë lexova një pjesë shumë të vogël të tij. Mm -hmm. Shkrimi shumë argëtues. Tregon për këtë vajzën e cila Kur ishte ere, ishte një shkataraj që i jashtë ta konshme një rumën e gjeshë e tilë që njerë ju një qitë një picet i gjenike e përdorur në shpinë dhe me o të bëri 3 stacione por nuk është ma e njëjta sepse tani ajo është gjojnëzuar në kishën e regullimin të shpisë e ishte mamaja që e bindi sepse një dit erdi nga puna aji edhe pata volinën që ishte cipën cipë edhe i thotë e... Uh, Ato do vin te keq sigurt ta mbaj tavolinën e ngrënjes të pastër. Është gjë e park që fshok kur hyn në shtëpi. Ajë që dëgjova unë thotë kjo, është dua divorcin. Ndaj mm -hmm. e pyeta, "Do divorcin? Jo thaj, thjesht e dua tavolinën të pastër." Telefonova mamën. Ma pyeti, "Çfarë kam i tavolin?" "O oh, gjithçka. Çfarë do rrobe që ishin nga trupi kur hyn në shtëpi, çese pazari, ushqime, oh, gota oh, prej kartoni, me oh, kafe, oh, zarfa, është edhe paltoja." O oh, paltoja. O oh, bra. Nuk e varpallon do lap, mos kjo më bën njerit keq? A i e din të se me këpore martoj? Pse u dashka që ndryshoj? Dhe a jo më tha Helena Mishel Për hirtës zotit, ky është një problem që zgjidhet kolaj A i dit i që probleme kanë gra dhe tjera? Kanë pianet, strathtar, varfri Buraj që janë martuar me atarin Mami, atarin nuk eksiston më prej kohërsh Helena Mishel Ca gra do ishin rraur me një trast Plot me portokaj po të flisnin si ti Ti e ke burin shenë torë ndaj Pastroja të djal të avoline Dhe kështu për shpërtu arë martesën Unë më sova të pastroj E dhe kështu fillon një histori që është Bolë interesantë Për cilën uh, Helen Ellis je këshila Kështu që është për du lecuar për ka një stilë shumë interesantë uh, Publicistike mirë Ikim? Ikim? Ikim Do da fillon me emisionin e sotëm me Just Say Yes Ne shpresojmë që ju të një po mm -hmm. Nuk e ti cila e shpyritja Pse do të mos krijoj një situatë sikletsuen, pasi ti e bër pyetja, se ju do keni thënë po, por Snow Patrol, just say yes. I want you to stay here for side you. I won't be okay and I won't send out So just tell me today Take my hand Please take my hand Please take my hand Please take my hand wrong like this on on lies you're, you're the, the only way, way to me the time is creeping what do i have to say to you for god's sake dear for god's sake dear For God's sake dear, for God's sake dear, for God's sake dear, just say yes. heart beat through my shirt this was all i wanted all i wanted it's all the ones and it's all 100.4 Atëherë, mirëmëngjes, mirë se mirë keni ardhur në klubin e mëngjesit, në klube Fem në 104. Koha tani do ta shënoj këtë olda që mos harroj se për çfarë po flisim, po. Ëh, uh, shoqata tani më mm jdashuhet -hmm. të flimzohemi nga Jeri, e cila ka shprehën ditës sotme dhe pastaj olda do na tregoj si dohet koha sot. Atëherë, shpresa që un kam për sot është nga Gandi dhe është kjo. Çfarë? <laughs> jo, aber welchut, aber süd, dëgjoj Gandin. Okay. <laughs> Gëzimi është Kur ajo qëfar tithuan Qëfar mendon dhe qëfar bën Janë në harmonim Aha Shum, Gëzimi super. është Kur ajo qëfar tithuan Qëfar mendon dhe qëfar bën Janë në harmonim Super, fariminderi tjeri Të lutan Të lumë tjeri Të lumë tjeri Të lumë të gandit Të lumë në hatma <laughs> Djetë të dyve Ununi. <laughs> Diet me yll për herën. Çohet Olda në tabelë së zeze na vizaton një hartë të Shqipërisë dhe pastaj flet. 19 gradësh në këtë moment 29 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 10% shanse për shi. A harta e Shqipërisë. Tepër vogël, sa një pulë. Që sholda vetëm tregon me gishtë nga harta sa një pulë. Vetëm Tiranën. Po, nuk e bën kështu që me hapësira të ndryshme. <laughs> jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Nuk na duhet. Këtu është shi. Okej. Si nuk ka Si nuk ka për gjatë gjitë javës Ko e mirë, ko e mirë Felim derit Olta Romës Olta Në fund javë 30 grad oh, 30 grad E kështu Olta po rëfej bashkë me Bashkë me muajnë që Tavolina të rejtë shumë Shumë Shumë rrache Po shumë më Se mama. kjo të regimi nga Helen Ellis miqtashur të këpesh këpajt i kom Ka të bëjmë me rrachet Me rëmujën në shtpi Dhe se si kjo ndikon mardonin e qift, kur ajo bëm pjëtjen a do divorcin, jo thjesht duhet ta volin e pasr të buri. Ajo do më krina i shte shumë. Dhe ajo tregon pasaj për, për transformimin e saj nga një grua rëmuja gjesht, një grua ende rëmuja gjesht të tajo, por nën kontrol, nën kontrol të situatës, sepse duhet për shumë të thosht se njëra nga superfuqit e mija është që të fishke lej duke folur në tjetën kohë. <laughs> saburun se bëj dot. Një nga një nga superfuqitë e mia është thoshte ajo është që të të ekuilibroj sa më shumë gjëra në lavaman, e ke vërsun lavanën e banjës. Kur ka shumë gjëra, e the thash, a qesh ëh, të kujtoja diçka. Shumë gjëra në lavaman, ose sa mund të mbash atë. Këshoj dot dikur. Që do ta kujtosh veten vazhdimisht që ato gjërat të kanë vendin në lavaman, kanë kanë një vend. Etj, etj, etj. Si do? Një dollap. Kan të bëjmë rrmujën. Edhe edhe Olga po më thoshte që edhe tavolina e saj tërheq rëmuj. Shumë. Ose gjërat kur vijnë nga jashtë, domethënë, do të hedhësh çelsat ku lehtëm. Ai është nga, nga bronda. Ti ngren nga, nga toka, pa themi, dhe i vën mbi tavolinë, nuk i çon dot mbi dollap ja. ose diku po, ku janë ka vend. Ka 600 vende të ndryshme, Olga. Po, po. Tavolina është një, është shumë komode. Shum pranë <laughs> imblet. I vën i jeta. Edhe mban, pse e blem ne këtë. Alja me druri Kjo ronë një qënë vjetë edhe me gjera si për E kam blerë dhe të madhe Shëndet, shëndet, shëndet Qësërë sa më shumë Por... Por po thosha që mua më merë pasaret për shumë Këto... Kudi unë? Gjera e qëpër Zash sa vatë, e gjera kështu Edhe op i vatë, edhe aty i ke Aty i ke posi më shumë Aty i ke deri sa dhvidi kushë që ti Ja, mos herru pese që shkonde dhe matësja, bun kontrole Po, po, po, po Mban si afruat të gjithë ato. Është ka origjinale, ëh, ndërsa djatë të t mishit. Po që na të mishit, e fillon më shumë. Spaghet. Ja dikon. Po as e vërtet. Ëh por, duke folur për këtë, nuk fitova diçka, doja ta, ta përmendja këtë sepse për më mendoj më pak. Mhm. Mm Isha ndita që tek, tek situata stenda ime e frutave perimeve, që është më pranë shtëpisë tonë, kur ne shkojmë dhe i njehim ta njerëzit që tregtojnë atje nësa. Dhe është një grua. Djenj një grua re që bën pazar. Pam. Dhe kishte me vete trastën, sepse nuk do t'i merrte qeset. Pra praktika e zakonshme është kaqese të vogla të bardha. Pam. Kuti merr uh, hudrat, në një tjetër fut specat, në një tjetër fut tranguj, në një tjetër kunguj, në një tjetër mm. qershit, në një tjetër këto, në një tjetër atë. Dhe pastaj një qese e madhe e vërt. Të gjitha. Mh. Mbas i ka peshuar zotria, ka bërë atë llogarin futën ato në letër se thotë ka se kaç bëjnë 3000 mm -hmm. lekë. A ku doon? Ni çesë të madhe të verdh që mbled gjithë oqesën, pra mund qeset të ket 7 çese të bardha të vogla. Të vogla dhe një çesë madhe. Mm -hmm. Që është t'merr shumë çese. Mm -hmm. Dhe kjo është arsyeja pse zersavalli ndonjëherë nuk dalin nga qytet, është ai shumë qesëri. Un ajo që pëlqejtë bëjësh të marr një kanistër të madhë dhe të i hedh gjitha. Mm -hmm. Ka një gjë që, që ndonjëherë ato nuk do të trin bash. Ka ca gjëra që nuk do të trin bash, sikur ndikon njëra tjetrën, po nuk kam pasur kohë. Hey, ta bëra te leksim po gjithsesi m'pëlqen ashtu që janë pa qese, e kupton? Të hapura kështu, se sikur diersina ato plasmanse ato. Dhe, dhe është problemi shumë i madh, dhe jam përsëritish i ndërgjeshëm i qeseve, qeseve e qeseve. Beku Zonya, kishte marrë me vete trastën. Mhm. Mm se e kam menduar se un mund marr trast, por shumë. Ma, për, si, nështë, si si ti vesh të traballosh. Ti përzihen qepën e qershit por shumë, se të pëlqejnë që të vi por shumë me alfabet, më thos kanë më q, të lutem, qep, qershi. Çfarë kam un? Po. Kemi piper pa patate edhe gjë të tjera. Mesojemi me oh, por shume edhe uh, as problem oh. jo. <gjelatë> dhe ta ke vështirë. Pra si ti përzihem qepën e qeshit. Por ajo kishte marr qese letre nga <gjelatë> të konët. Kishte ja. shkuar në konat, kishte bërë dikur, po themi, pazarin. pazarin. I kishte ruajtur qeset e letrës ose të bukës, kishin qenë ato, ose të të nuk e dii tash. Gjërave të ndryshme. Atje, por ishin letre. Ishin letre, ishin me stampën e so r marketit po kjo ja dha i than thutem tha qepën mi vurtë kjo. Pastaj kishën tjetër, tha karrotat mi vurtë kjo. Apo gjerdet si fiksova ti. E pastaj tepruara, ëh. Dhe pastaj i merrte tëndara, ëh. Dhe i fuste në trasën e saj. Dhe ajo i ku pasi qesë, ndërkohë un kisha nën qesë. E gjodhën ups, më vete. Te hemë Alice janë gjërat ashtu siç janë. Ehm, çuçi nëse do që ta bësh, ka njerëz që janë duke e bër këtë. Nuk kishte ajë ndonjë personazh i njohur publika po nuk e di se ti farku shihte ishte ishte thjesht një qytetar bravo i shoj. Po që e kam do të them më thën, më tregojmë mua se si bëhet. Mm. Dhe këtë mendova pastaj. I cili është në këtë histori elementi që mungon? Se thua ta bëjthe unë. Po si stash çepët e qëshit? Nuk mund të jem bërë. Dhe bëshk. nuk jam as nikoqira ose ose të më shkoj mendja femrore ashtu që ta ta përdor atë gjën për kështu. Kështu që unë zi si ta bëj kam gec. Po mund të kishte qëse letre? A Te drejtantar, pra, ta. pra të vije të zhvendsoheshin. Sepse nuk kanë qenë, ai mban mendje. Dikur, kur ishin ato mm -hmm. dyqanet më së shumti bosh të fruta perimeve në kodin e Xhajit. Kishte qese, qese kishte, qese, qese, qese, qese nga ato letërës, qese letër i thonin më të makaronave. Ëh, dikur makarona. Si ai material, si ai material. Preshin po, po kasten për këtë punë, mm -hmm. që të të hidhin këto, të hidhin ato. Dhe kjo mund vjen sërish. Kjo është një zgjidhje shumë po, nësa, e mirë. Po, nëse ai më jep mua të ndar, po themi zersavatin në pjesën e letrës, të letrës gjithmonë. Unë mund të marë të, të ta marr atë dhe ta fus në tras. Kam marrën janë dy trasa, sepse ka qenëruar këtë eventet që të falin mm -hmm. trasa. Kështu që me trasa jam okay. Trasa është none. Po, dhe unë mbaj më toni, po. Ëh, po. mm? edhe unë kam një në çantë. Ata trasa të thonë, mbaj gjithmonë. Po. Duhet marrë më një nga ato që kam në shtëpi. Kështu që kjo është historia. Kurdo, do më thonë mund të, po mund ta djeshni në mënyrë. Kurdo. <të> Absolutisht, po. Kurdo. Sa do thuash? S'mjafton si... dëshira për të bërë shumë gjëra. Po, shumë disa njerëz do të thonë njëri, "A man, në këtë Tiranë ku 1 një milion njerëz thjer janë duke gërën qese praktikisht kështu." Sa ndryshim do bëj unë thotë ajo te familja ime. Ndryshimi duhet do... të fillojë gradualisht dhe tek gjithë secili prej nesh. Por kjo është bindja pra. Se shumë disa njerëz thonë, "Ne më varja." Po, kur të bëjnë gjithë atë, kur bëhemi ne. Këto pjesë mire aty vazhdojnë të hedhin mbeturinat nga uh, balkoni i shtëpisë. Por kjo nuk do të thotë se ata janë mirë. Mund të dëgjosh edhe çuditërat e titelit që kur të mësohemi ne të mos i hedhim qeset, do të dalë që qeset nuk janë të dëmshme dhe mund t'i hidhni. Fix. Neon trees tani. Pem neoni. First things first. Aztu di këtë këngë? Ora shtanten 28 minuta kur të kemi do të kemi anagramën Club FM. And we went and hit the road Me and Chris and all the found I, I went out to find my soul and let be the only comfort that I know It wasn't about a girl or living in California bleeding It was all about me choosing where to go thank you i never gonna give everything you walk in this world first things first give what you deserve z if i'm something else i'm a million different people all the time but there's only one to be to get it right Po mirë mëngjesieri. Mirëmëngjes Eltin. Unë tani. Mirëmëngjes. Po mirë? Bene bene. Po mirë? Po bene bene. Po shumë mirë. Po mirë, po mirë. Bene shëqyr bene. Po, e vërtetë, e dota interesant. Është burruar ky Lori. Është burruar Lori, keni vënë në ne. M? A Lori? A Lori? Ju ka ndrysuar shumë. Atë, po mirë, kuptova. Atë. Siç ju premtova. Është koha për anagramën në klubin e mëngjesit, le ta bëjmë tani në Klavëfem në 104. Mirëmëngjes. Anagrama Në klubin e mjësit Sot anagrama në klubin e mjësit është Meqë lira Aha Meqë lira Më dhe si shikoni ati ka edhe Trepika, por është për reti qenës mm -hmm. Mishdashur Më dhe i kam tëksuar që është për reti qenës Meqë lira Li, më fali është me rë Meqë li rë Meqëlira M-E-Q-E-L-I-R-A mm -hmm. Meqëlira 0619-27222 Dërgonë mesajet uaj 0619-27222 Meqëlira Miqtashur sot ju vënë një konkurs Shpecie për ta gjetur Për ta rinder të duar fjallën Në mënyrë që të fitoni një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Një kontroll të plot mjekësor hmm. nga Spetim spitali amerikan. Okej. Mejo. Okej. Lyra. Nga dita e ndjeshme, të them që jemi pak të zënë sot, por nga dita e ndjeshme ka mbetur përveç të censurës altinit, <coughs> edhe tingulli misterioz. Edhe tingulli misterioz që është këtu më ish dashur. A vend që ditën e ndjeshme nuk është gjetur dot. Kjo është tingullin, misterioz, për ti të nësot me kjo loj e vjetër e klubit të mëgjesit Jo do të fitoni një orë nga primi më oqës Sa bukur? Bukur <coughs> shumë Sa bukur kur ke një orë të re? Mh, e vërtet Super duper, ej, diqo um, Duam të kënë nga Qa ishë një kënë tjetë që vë të gjoja? Janë zgong të, të reja kështu këto latinat Po po themom Të lezë, a pëlqen tyë diet që sa janë që mbas zumbës Ësh gjaku, ësh gjaku Me gusta la zumba. Po zumba. Ehm. Na na na na na na na na na. Ti kamë nikunojm. Kush? Eglezias. Jo jo, eglezias. Po them, po them, ah, kjo, la mordida, nuk e di në se ket i juarë, nuk e di juarë, po se se kurisht e keni t'juarë. Por nuk e di e... Kanë filluar me duken gjitha njësaj, sen drejtaj. Shqoet, kafshimi, la mordida nga spaniqtja. Eshtë Ricky Martin, përshet mirë për më qesë. Kafshimi mi ish dashur, 7.37. campana y el fin de semana se deja ver lalalala la, la, la. vestido del traje la lujuria salvaje bajo mi piel si yo 우솔라 manzana fue para Dios me sientes bocado crujiente rico pastel Fue un tus pupilas tu cuerpo destila tequila y miel Si yo 우솔 la montaña fue para morder Ay yo ooh oh, oh. te quemo abrazito hasta el amanecer Te qoftë të zëvëlohen kur ato të fshijnë kur ato Mirë ngjanes ana dona, kuverim pjesën në valet e krapëfem në 104 vale edhe mm. në ekranin e të lap tvs. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Henri, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, onda Lori. Mirëmëngjes. Ëh, do të thoj atë shikoni një grafik mjaft interesant. Ëh, do ta ndaja me ju. Ky është një grafik i cili del nga një studim që është bërë në Britaninë e Madhe. Tan a ka të bëj me shkaqet kryesore të vdekjeve. Mund ta shohim Lori? Mm -hmm. Është një grafik i cili tregon se çfarë është duke i vrar njerëzit. Njerëzit. Ose tani si pastë për ta për ta për ta mm -hmm. mos sa bëra aq të zez. Çfarë janë rreziqet kryesore për jetën e njerëzit? Praktikisht. Dhe po t'i lexoj ieri. Pam kancer shumë të mëdhenj dhe po, rratat shumë të mëdhenj janë. Sëmundjet e zemrës, është ai rrethi i madh i verdhë. Ah, sëmundjet oh. e zemrës janë shkaku kryesor i vdekjes tek Britania. Dhe në fakt kjo është bërë në Britani, mm -hmm. por por në ithar forme, ëh uh, shumë fjekture vlen edhe për shumë vende tjera. Mund ta marrësh prise, nuk janë aq mm -hmm. uh, oh. mm -hmm. të veçantë britanikët. Ëh kanceri është brasësi i dytë më i madh, rreziku i dytë më i madh. Pastaj vinë sëmundjet e rrugëve të frymëmarjes. Mund të analizisë sëmundjet e sistemit nervor që vrasin. Pastaj janë sëmundjet. Ka të kupton kjo? Ësëmundjeve nervore? Po, sëmundjet nervore janë të katërt, atë në radhë. Në vendin e pestë janë sëmundjet e sistemit tretës. Nisë mm -hmm. që nga nervoret. Pastaj po, tani varën kanë lidhje me njëra tjetrën në të po. gjitha. Sëmundjet e veshkave vijnë mm -hmm. pas këtyre. Pastaj janë infeksionet ato që shkaktojnë vdekje. Mbas infeksioneve janë aksidentet jo prej transportit. Okay. Aksidentet që ndodhin në shtëpi, në punë, për aksidentëshme, por po, jo. jo jo aksidente automobilistike uh -huh. apo pastaj vjen diabeti, pastaj vijnë sëmundjet muskulare, ëhë, uh -huh. skeletike. Muskulare, Dhe skeletike. Pastaj vjen vetvrasja. Ti e shkaguiv uh -huh. deke. Pastaj vijnë aksidentet prej transportit. Ah, vetvrasja uh -huh. është para. Para. Moshëm njerëz vdesin mm. nga vetvrasja sesa nga aksidentet. Mhm. Mm në Britaninë e Madhe. Po. Pa. Ëm, um, pastaj janë sëmundjet e shëndetit mendor. Mhm. Mm të janë sëmundjet e shëndetit mendor për të ndarë ato që quhen sëmundjet së e sistemit nervor. Po, po. Pa, ka një okay. dallim të qartë një asaj. Nga jeta. Pastaj kemi shkaqjet e papërcaktuara. Pastaj kemi vrasjet. Mhm. Mm Ktu vin vrasjet. Pra, mendoj se sa i vogël është bër topi tash, jemi Pape, pa, tek topi katërt nga fare, fundi, po. Pa. Pastaj kemi ndërlikimet mjekësore. Mhm. Mm Përsa kemi probleme gjatë lindjes, po. Për këtë aktualizojmë sigurisht. Vjen lufta. E fundit. E fundit. fundit. Mhm. Mm sigurisht, po sikosh lajmet, ajo që vret më shumë njerëz është lufta. Po, e diskutojmë. E kupton, por në në studim dhe sipas shifrave, statistikisht, ajo që vret më shumë njerëz janë sëmundjet e zemrës sepse janë ri, janë ritur këto rastet në fundet e zemrës. Terrorizmi për shembull nuk hyn nuk është nuk është ësht vendosur fare në në listën e gjërave se pëse... ndoshta e kanë futur te lufta. Ndoshta ose ose mund të ishte një kategori tjetër akoma më e vogël që ta bëndhet padukshëm, po, po sikosh për shembull. Ëh. Mm -hmm. Sasinë e e, e kohe si flitet sigurisht nuk janë tema të lehta dhe dhe të padobishme, janë po krijojnë edhe shumë angst tek njerëzit do ai do duhet po të referohesh shkaqeve ti merrin total dhe të respektoje numrat që flisje shumë më shumë për ë uh, po themi smundit të zemrës, për shëndetin, për sportin, për çfarë është e nevojshme, çfarë do të mbantë gjallë shumë më shumë njerëz, ë uh, sesa disa tema që janë më seksi, më hotë dhe më mediatikisht të shitshme. Po kjo është, ajo që është Këtë jemë, është pan klumën e në gjesi do të vi Taylor Swift miqtashur Ajo do të këndohje rralës, for da një kjo në prerje shkurëtër publisitarë 7.50 minuta, jenë me klubin e mgjesit në Club FM 1.00.4 dhe në ekranin e Club TV, sot është e jinte dhe e ura, një ditë sa më të bukur dhe të mbarë Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mështë të këri ardhur në Club FM 1.00.4 edhe në ekranin e Club TV të, të shdo mëngjesi me juve nga 7.10 mish të ashtër mm -hmm. në këtë program i cili ka për qëllim t'ju të zgjoj e të qojnë në punë, herët në mëngjes me Panagrama është meqë lira, meqë lira, si shë lira, shë lira, meqë lira, meqë lira, meqë lira, më e që e lë i rë, a, 0, 6, 19, 20, 7, 12, 22, dërgonu me sashtë gjëtuaja. Que bueno! Atërë, kemi edhe këtë tingullë misteriozë, le të gjem një nga olta se qëfar në thonë se mund të jetë? Më kanë thënë që është një sharë, ja. Ja. Pas të taj më kanë thënë burim. Një sharë U. ose një burim. Jo. Mm -hmm. mm. no. Nuk kemi që, akoma. Jo sharë, jo burim. Në mm. duhet në bilin sësi jeri. 06 i të në 27 vijep 22, 2-2-2 Se të në kapi shurikam <laughs> Atere Do të gjeni... Qfarë po të gjojmë? është një tingull Që ne e transmitojmë Ashtu si që është registruar I pa... Manipuluar Manipuluar me efekte zanore mm. Me gjëra me... Kudi mund të të qi? Altini mund të të luan dhe pichin <coughs> Por nuk e bën në të gjë mm -hmm. The Pitch Ashtu që o, e t'ave, jo? Po, po Pitche Qështë bënë e hollon, pitche bënë në... A trash ose e hollon <laughs> Si t'u ashtë Munda trashes, mund t'a hollosh, mjaf t'ilu ashtë... Ka një të, ka një të li Pitchin Po Pitchin mm -hmm. Po është po t'hojt se pa... Përdojshme mm -hmm. Ej mm -hmm. Fire që e e kën nga e Bethit Po Po të gjënim një këngë të re Të Beth Didos që gjuhet uh, Fire Po mua më bëgjero shumë E bukër është Sa që i thash altimi duet gjem Duet gjem i thash një version um, Instrumental mm -hmm. E ta mbajmë si bazë Po duet gjedur njerë Ose ta bim vetë Marim ma to Që manen gjera tona dhe i bim <coughs> I bim dhe vetë pëmune Tani më sficion një Best Daito ka qenë me me cilën? Me cilin grup? Heavy Cross. Heavy Cross. Ah, Heavy Cross mm. Mm. <sniffs> mm. Ca po. Exactly. Unë këngë nga më jetë, po po kërkoj për një karaoke. Po ska. Mm. Karaoke. Nuk ka dalë koma. Nuk ka dalë koma, pra nuk ka okay, dalë koma. Okej, mirë. Ne do ta djegim uh... pasë një remix nga Disciples. A djegim një sezon për këtë? Ghostfire. Po do të shënojë remixin. shika i duk. Interesant duken. Ha? About originality. Kemi këtë ide që është origjinale. Mi sezon te hi çum çakizin, këso ka çum çakizin në goj. Po këto është receta i kësaj. Hajde jam këtan. Te kë orkestrim. Okej. The be 5 fire. The title. That like a fever. Came on like a storm But well, what I felt I can't be held no more Get up, up, up, up, up, up, up If you want my, want my, want my love Get up, up, up, up, up, up If you want my, want my love is it? Wow Wow Jënë me klubën e mëgjesit, në klab e FM 114 dhe në ekran në klab të vësjurëm, jë disa më të bukurë dhe në barë ku dojshën të odhenim Falimin derit, falimin derit, falimin derit është orët tani? E 5.7 E 5.7 7, ok Jam doke përgatitur një kuis të vogër për nuk do atë djek një të momente E se s'kemi shumë kao E se s'kemi shumë kao Shem zgjonga, po kuica. Sigur nuk ka marr malli për një pop quiz. A vërtetë? Është hera tjetër. <laughs> jo, jo. E do të që të popi kuici ty. Tin pop. Sa, po, dakord jamë me don, meqense Lori është, edhe Lori është aq më ka më mali, për zemër, kokë. Shumë më i madh i, po shumë më i <laughs> madh i Lori. <laughs> se mezi si po bëhemi një me njëra... pesh bash këto kodë fundi. Urdhëroi Lori? A mund ti vihet tak për në stiliz? Patjetër viheni Lori për të. Ata tolerojmë zonë azhun hmm. <laughs> <laughs> okay, duke. Isa e ka marrën mande punës. Të vëk edhe aq mirë. Okej, mirë. Ne duhet të shkojmë tek një këngë e shkurtër me një dashur në mënyrë që të japim kohën e lajmeve të orës 8. Pastaj do flasim për një aplikacion të ri që Apple i bën të disponueshëm në çdo iPhone. Okej. Okay. Do ndimoj me përqëndrimin kur jep makinës. Mbas pak. sa She's just trying to find a way out there She put out a flame You know, I'm chasing She's just trying to find love out there My father's Mirëmëngjes. Mirë së keni ardhur në klubin e Mjë mëngjesit në valët e Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV. Ora është tani 80 minuta miq Danzurun, jam blenditur me Jerin, Mjë mjësit, me Albinin, me Oltën dhe me Lorin. Mirëmëngjes. Mjë Nuk do të shpërqëndroheni më në makinë, është titulli i tishtrimit vogël këtu që ka të bëjë me një përditësim në sistemin e përdorimit që Mm -hmm. Apple po ofron për ata që kanë iPhone iOS 11 është versioni i fundit që del ve në momentin që ti je në makinë. Me shumë njerëz për shembull preferojnë që kur janë në makinë ta lidhin me Bluetooth tan për të dëgjuar muzikë apo për arsye të tjera, apo thjesht edhe kur e lidh me kabllo me makinën, me fish uhm mm telefonin për të dëgjuar muzikë apo për Në këto momente kur makina është në lëvizje, telefoni e ndjen. Çam. Dhe e di që makina është në lëvizje, ëhë. Mm -hmm. Dhe fiket për ty duke të mos shqetësuar më me mesazhe apo telefonata mm -hmm. e të tjera si këto. Në, në ato momente në telefoni e di dhe ti zgjedh pra, që kjo funksion të jetë i ndezur apo mund edhe ta heqësh thjesht si funksion nëse do të Gjatkohë që ju duke ngar makinën të të vinë mesazhe e-mail e mm. gjithë kështu. Por ajo që është e bukur është se kur kjo është aktivizuar, atyre që të telefonojnë uvjen, u vjen uçohet një mesazh. Telefoni nuk është i fikur, realisht. U thuat që Altini nuk të përgjigjet dot sepse është në timon. Është se bukur. Së shka aktivizuar këtë Do Not Disturb mm -hmm. while driving, kështu që ai tjetri merr vesh që Altini nuk është dhe më mbyulli telefonin, apo më i njëroj, mm -hmm. se kjo është po, dhe shqetsimi i madhë. Po duhet dim që, kur jemi në Timon, nuk është prioritet të jabësh përgjigje njërzve. Por është reziko është normal. Që që kjo e bën, e bën pak më të letë. Pra ta që duhan të gjithë, se ka edhe një element, po themi, të njohur, po e quaj në, në thojnë za droge, tek ato mesajet, kur të vinë ato mesajet, A do ting ping ping ting dëgjua punë telefonin ashtu? Të shpërqendroj. Të, të shpërqendrojnë edhe të... kuriozojnë shumë, sepse mm -hmm. ke nevojë të shohësh. Ti do ta shikosh kush më shkroi, pse më shkroi, çfarë do të kesh më stanë një gjë më pak. Po kush ishte teparku, çfarë ka dashur. Edhe kjo është e jo e mirë pranë timon. Okej, kemi të mbetur nga dita e dhjesme me miq dashur, një censur që vështirë se do të gjendet edhe sot siç ka nisur. Dgjoni pak. Më pas është kamera e madhe një guitare e zonja Por ajo se ka diçka ndryshe, ajo ulet mënjan. Më Femra e madhe, pip, etill. Si është kjo? Kjo është etill. Ka një e dhe alini thotë pastaj ka një përshkrim ëhh të saj. Apo jo. Tah. Mm -hmm. Femra e madhe e e si, e çfarë? E qysh, e tek. Kështë detyra juaj, qëra e anturata të këta? Dërita ne këmë edhe një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikanë, leti shtëmë dhe dy shisha nga kantina i pjeve gjerës kësë të rrotisë këndër belësë. Super, falemi deri, falemi deri shumë, të një të qëmë muzikë, kur themin kluen e mqesit, kam një kuits mishdashur, i cili është për se cilin prej mishve të mikëtu, e kam nga fjallori, do t'juja bispak. Nga fjallori? Po, kët Something to believe in Baby, I'm blind The worst one man I find me something to believe in Vlindi and the crew On the morning club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Wow, mirë më ngjesi mm -hmm. Mirë si këni ardhur në klubin e ngjesi Në valet e Club mm -hmm. FM në 104 Edhe në ekranin e klub të vës Mirë më ngjesi gjitha Mirë më ngjesi Mirë më ngjesi Mirë më ngjesi Ok, mm -hmm. okay. Mm -hmm. Tani do uh, të provojmë të gjemë edhe njerë Këtë tingullin misterios Miçtashur duke ju... <sighs> Nuk juf t'u rju, që t'ajsie një se czvarë, jështë mi shteli që t'jëm t'u? C'varë, pëtjësiojmë t'u është një nënkalim rruge jo valvulë teteti pompa ajri valvula ajri kanelë saltimi, mm, mm, mm, mm, saltimi. kanelë saltimi më thon çfarë thotë kjo s'është ajo 069207022 a keni ndonjë temperaturatorta një orë nga një mish tante premium ones për ato që e gjënë një orë mish dashur për gjetësin ose gjetesen eksaj fjale 069 hmm. 27 222 22, 069 27 222 22, Letë bëjmë një pyetje nga aktualitetin këto Mende dhe pastaj, do të shkojmë të kënjë kujtë Bëj gati ato të neqet, jiri uh, Do shkojmë në popkujtë? Në popkujtë, po Ader, pas antarësimit të mali të zi në NATO mm -hmm. o, Ka reaguar e pak nashur Kjo, që ka qua itur një kurs armishësor Hyrje në Mali të zi në Natho Kush ka reaguar? Zero, 69 222, 0, 69 27 22 0, 69 27 22 Okej? Okay? Okej okay. Thank you Ka që ishte? Do të gjëm i konga po të bëjmë, jo, bëjmë për kujci Ja, do të bëjmë për kujci Okej okay. Atë do të thonë që ti guarde kodi. Ah, edhe është i atë, hajde. Meqë Ra Llafi Holta. Po. A kemi një fitues për anagramën meqë Lira. Ëhë. Mm -hmm. Është Igli dhe ka thën Qime Rralla. Qime Rralla. Oh, wow. 810. Numri fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Qime Rralla. Rralla. Nga Fjalori i Gjuhëshipe ai që i ka qimet e rralla. Qime Rralla. Ja, Qeroz është, është qime les oh, okay. Qime les ah, Ok, qime Që <laughs> mm, është qime rallo Les oh. qime Pa qime Qime les është pa qime fare Mirë, një sekundë, pare se të filloj mos uh, mm. Baj një kilotat veshur Sepse Eldi do ty që këtej është mm -hmm. Alo, mirë më gjesi, Eldi Mirë më gjesi, glendi, mi gjesi. Si mirë më gjesi Nuk të, nuk ju e do të nga linja në kryesore Nuk të, nuk ju e do të nga linja në kryesore lutentova tentova, tentova por nuk nda ngrejën telefon skajë. Është kuptoi. Ka trafik aty. Po, ka trafik telefoni, trafik linjës telefon. Normal. Ehm, për ndajë telefonin <laughs> uh, për të përdorur, nuk është për të mbajtur kod aty. Tani na tregon pakësisht situata në trafik. Për momentin, situata paraqitë Princ. <laughs> për momentin vjen se në aksin kryesor të <laughs> përgjithshëm ka dy aksin kryesorë që vëlllojnë pa trafik, segmenti rrugësorit autostrade deri në qendër. Segmenti i rrugës e Basani, Saug, Qëndrë, për në momentin, kanë të tësuesë se trafik në madhë. Problemat të ngëre taksi i rrugës Kavajës, Palatën Më mm. Shigjeta, zona ishpargës të buzë me drejtimë u Nazënëre, me bëtim me trafik të nduar. Dhe nga i stacione fundi drejtë, Palatën Më Shigjeta, jeshtë agonisht trafik. Dërgojë u Nazënës i Vrë me rrugëtë për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e britën bulevardin Zandagar dhe pjesa tjetër ka furnizaj ko drejt stacionit trenit ose lëvizjet drejt qendrës së Ahmetin pa cilmë fluks të lehtë apo problematik, ndërkohë që bulevardi Zoku Zoku par Zandagar dhe Sportekon, drejt motor të kombi dhe pjesë atyre, freni, jajko, të tjera përmedin qarkullojnë pa probleme. Faleminderit për pra, qendron trafik në aksin kryesor, tek parati me sigurita për të evituar, përdorim rrugën e dursit ose pjesë tjera që të shmangim gjithmonë parati me sigurita. Faleminderit eldi. Faleminderit eldi. Eldi miq dashur, eldi Merolli, dora veti, mm. cilin na mm. imbërmon bëj situatën e trafikut në Tiran në këto omente Atër, si që thash, mm -hmm. ju jeni në sfit, edhe ju jeni në sfit, ju që jeni në djim, sepse mund të fitoni të ratat, ani kemi Kemi libra, o jeni mund të të sildesht pak të ludhem, falj, se po anu. Po të të dërgoja ndi këtej, po Të po. sildesht, edhe pak më të tjeta brado, aty janë librat Elena Ferrantes Kemi kopje për të dhënë për Elena Ferrante, miq dashur. Të romanit të saj të dytë, Pas mikeshas gjeniale, vjen mbiemri i ri nga Elena Ferrante. Okay. Autoria anonime. Italiane që po është autores kërcyerr. Që bëri një bujt jashtëzakonshme dhe është përkthyer dhe shitur në të gjithë botën. Mbiemri i ri është i sapo dal nga shtypi. Vëna e kemi dhurat për ju, prandaj merrni pjesë tek kjo lojë që do bëjmë tani. Mm -hmm. A si lojëci është? Mhm. Mm I jeri unkam, pra marrim pjesë Jeri, Altini, Merim Olta më dhe Lori. E keni të gjitha. Këto ishte zhurma e Jerit. <laughs> Prit një sekondë, më rav, ju lutem. Po ti Lori nuk duron dot fare. Pra Jeri është konstant. Mbas Jeri Altini. Pastaj Olta. Mbet <laughs> pastaj Lori. Okej. Okay. Konkurën fort, uh, Oltaj dhe Lori, se kur që bje më fort Pra, vetëm a i që A i që do t'i bjeri <laughs> pari A i ka fituar të drejten për të përgjigjur Në që do përgjigjur e kam leren e një pike Përgjigjur e kam leren e minus një pike Kemi 5 pyet e gjisej, mund t'i bëjmë gjasht E kemi fjallorin këtu Kemi pyetit janë Ose nga fjallori 7. Pyetit janë nga fjallori Unë kam shkruajtur për kufizimet Në do gjen gjeni fjallet Në fundë e jave dhe gë <laughs> Për gjithë do shqiptar patriot Rillim dasa po legalist Për shqiptarët e cdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe pura të nënave Vjen Për skuip Së ti më duk pake vështirë Po që zështi dë mundohin E në kësishme është o, të mësën jo, fjallë të reja Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Për shëmu fjalla kolkoz Kolkoz Qa do të thot, që farë do me thonë? Që farë do me thonë kolkoz? Nuk e dje Do të thot Ekonomi kolektive e fshatarve në ish bashkimin sovjetik Në kolkoz ish të një njësi ekonomike, pra Një kolkoz e një kooperativa, për diska tjetë Por në nuk i kam zjedur këshu, pra Ok, let's press sign Kjo për njëmi vjetë nuk shënë Për shëmu kemi kolofit Colofix. Sa, peskore. Me ha me ka. Me ha me semanta di. Apo ja, tek gëlltit diçka me Mini një frym, e për laj, e ha shpejt pa e futur uh, duke futur gojë çoma të madha. Okej. Le të, të, të vazhdojmë okay. pyetjet e vërteta. Ban Colofruit, keni dëgjuar? Colof. Ko, <laughs> Colofruit. Ç'është fruthi ose? Po është me kol. Colofruit. Kola e frutit. Okej. Of... Po thotë Colofruit. Atëre, pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. NFL bakri për të ngrënë gjell çanak fillon me s NFL bakri për të ngrënë gjell çanak fillon me s sepsis kujdes jo jo ja. minus 2 atëherë deri tani asnjëri nuk i kanë rënë atëherë do ndihmoj edhe pak Edhe njerë, zonë e zotrinë, ju kjenin të gjimë, 069-27-222, 069-27-222 En e thellë bakri për të ngrën gjellë qanak Ta provoj njerë Po Si rashni Filon me së Sahan E së Bravo Sahan është e së Nërkoj që i thuet edhe Sahon Sahon Në Tiron, po Sahon e burqe ka Si që, po i thujë a, dje, një më shohë që dje më tha që që që seli në tufsinash, edhe kësaj një nga këta burrat që ishte në trotuar, kështa, aman, në të thënë, mm. kishte pas kishte pas 100 lek të të reja në dor, monedhën. Ah. Dhe ai ja kishte parë, aman, ai kishte marrë, merrë 1000 lek tik iun. Edhe ai kishte thënë, edhe, nuk është tek. <laughs> <laughs> po, po, tha, kështu që morën këtë spinaq, gjithasht, ky nuk është spinaq, ky është spinoch. Spinoch. Që të knaq. Ai ishte, ai ishte nga Tirana apo? Po, tha, më është spinoch që të marrë spinaq. Ai <laughs> ishte i mirë. Normalisht si i shkëmë. As shumë në Tiranë. Pra, Olta me një pik ishte sahanim i dashur nga Fjalori i qytetit. Pyetje e dytë. Pyetje e numër dë. Pyetje e numër dë. Fletë hekuri e rumbullakët e ngritur si gungë filonë me së. Edhe kjo e? Edhe kjo e me së? Pa. Edhe njerë si së? Fletë hekuri e rumbullakët e ngritur si gungë shërbenë. Gjan, gjan si si sheshi Skënderbej past. Saç. Saç, saç. Wow. Saç. Saçin fjalorin qiu sipë për shkruar si një fletë. Oh. Ja, po po s'kam vënë ta jem. Flet hekurje rumbullakët e ngritur si gong që shëbojn për të thjekur. Për të thjekur, po pastaj. Saç. Saç, pra. Sheshi is gonna be, ta mamisë saç. Po ta e kemë si zgjen si piramidë. Vetëm piramidë, saç, është më afër sepse është më pëlqente më shumë kur ishte si lule. Kemë edhe 3 ditë kohë për ta parë. Plus që është Në dhe unë po u ngjigje nga regjia, speciale më shumë. Pankur. Më pëlqente më shumë Filines. Po, po, po. Po ti e the në të përdor. Ti ke falë tani Lori. Ti the Filines në radio Lori? Po si e the Lori? <laughs> po nuk thuaj Filines në radio, e thot Lines. Lines. Okej, mirë, jiko. Ehm Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja <laughs> nr. 3. Titullin nderimi që përdoret për t'u drejtuar funksionarve. Nis me sh Olta, Scholessi. Scholessi. 3 me 0 de 0 de 0 për Olden. 0 me 0 me kaq. Deri tani, bravo Olta. Vazdojmë, falorin ai çaj. Jo. Mazojmë për pyetjen numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Perpjekje e pandërprer dhe me të gjitha fuqitë për të arritur diçka. Me çfarë fillon? Perpjekje e pandërprer dhe me të gjitha fuqitë Për të arritur t'i shka Filon me N Përpjekje e pandër prer kere Edhe kere me të gjitha fushit Për t'arritur t'i shka Filon me N Kur di kush Përpishet për Me të gjitha fushit Mim. Pandër prer N'gullmon Bravo, wow. sakt Kater spajde në fund apo ngulmja. Fjala është, fjala është ngulm. Ngulm, emri i ngulm. Por gulzon ngulmim. Ngulmim quhet padetë. Edhe pyetja e fundit Olda, atëre po flasësh me. U them vazhdo. Let's go. Atëre Counterv Olda 0 gjithandaj. Aha. Kështu dhe e fundit. Grup njerëzish që punojnë në një ndërmarrje ose institucion. Fillon me k kooperativ. Jo, gabonolta 3 pik për oltën nga 4, zbret një fik olta. Kujdes me sërish oltën e fleshkës. Çdo është disesë për njerëzish që punojnë në një ndërmarrje apo institucion dhe kanë të njëjtin qëllim. Mm. Fillon me k. Punojm bashk. Korporativ. Jo, ja, Lori, ja, më keq -1. Punojm bashk, jemi grup njerëzish, punojm bashk, kësa jemi 1 ekip. Një k, një kompani. Jo. Ja. Domaka. Jo kompania, lëre për kë punojmë. Ne vetë çfarë jemi? Si koalicion. Grup. Një koalicion, pra një bravo, koalicion. Po si koalicion, m'u. <laughs> Lori, koleg, koleg po, jo, si quhet grupi njerëzish? Si, si quhet ky grup? Koleg. Kolektiv. Ah, pra je. Faleminderit. Dhe sot trashun. Dhe më thuaj prova, mund të iket zero mosri minuta. Mund <laughs> të rish të zero, po. Ulet e zero, Lori. Së s'ka marrësh jo njerëj. Mirë pra Mirë, Olta Olta shpadhet Mbredereshe um, E fjallori të gjuzë shqive Mishdashur Do të të e. duen Të ambash fjallori Në kokë Si që bënin sigurisht, dikur Si që bënin dikur Si që bënin sahane Sa që po, po, po, E ja. dhe fjallori <laughs> Në emër të kolektivit Dios Se mund të ambash ti Shumirë Ba, gratë të jëronës manin gjymin Nuk manin gjymin ko Edhe me hujt, Matje Edhe me hujt mm -hmm. Sa ka siro Nuk se e të gjymiri Me hujt Gjumin e madhe Gjum plot me ven Me ven, e... me ven veni Pa pa Pa një me ven veni E themi si Vena Ven veni, veni. Desi, <laughs> Ven venali e veni Këtë jemë bës pa në klujnë e mqesit mish, mish të keni ardhur në program Ta jemi ne Ky është emisioni Dhe së kemë kush ka fituar nga ju Të ka jo pyetja që ngellin ajer Kërë fundit Dhe javim një dhurat Elena Ferranten Dhe së pa kemri She believed in fairy tales and princesses Keep believing the voice is coming from a stereo Keep believing in rock and roll She left the pens and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul But she had to pay the toll Yes she did They were down to find She had he needed proof she needed a brother that's where it starts collide when there's space for what you want if your heart is open wide that woman she gave up him and pulled the strands of the grown learned the meaning of grace that's where his cup overflowed hmm.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 The yellow sun rising, all their bodies in bed. Two people in love, with nothing but the road ahead. Oh, yeah. Të, emisioni fundit Paper and Sound Ka ndalët në 6 qëshor apo jo? Kom, um, dje Kom, dje mm -hmm. Oke okay, Paper and Sound Ereja ka mi dalë Mishdashur në Vimeo Në Mix Sa, po, qëshor, mix, cloud, mix Cloud Mix Cloud gjithashtu Munda gjeni edhe të peshku pa uj Edhe të kë Edhe të kë Facebooku i Altinit Dhe të tje që ndajnë, por uh, Ky është Paper and Sound mm -hmm. Emisioni datës Gjansh Sheshor mm -hmm. Atini me Djanën mm -hmm. e bëjmë bashk Këtë është një mix I mregullu e shumë i poezis Dhe muzikës Se si këta i sielin Ande i këte i gjërat është uh, mjështria e tyre Shumë relax mm -hmm. uh, Këtë rradh si Ka poezin nga Paul Valeri Që që qëhet Varezat e tare Për ah, këtër nga Alket Cani Uh, është Borgesi me të drejtët, që e ka përkthyer në shqip Azem Qazimi, mm -hmm. Emily Dickinson të shohëm mirë në terr, shqipruar nga Arben Dedja, dhe Neruda Era në ishull, të cilën e ka sjellë në shqip Bayram Karabolli. Pastaj ka muzik nga Oren Lavie, Lemon London Grammar, Radiohead, moderator Basti ve Corridors. Bashme nisën Getting older, shit I finally far. Që çu që a mund ta mund ta luaj pak? Um. Po. Fillonë gjithashtu po shalom. Mm mhm. Samuel Tmeshme ç bëhet bo kë bod. Aç map abstrakt, bod arti. Paul Klee. tum ties there were shadows in your hair there were flowers on your dress do dgjoni paper and sounds do dgjoni këto gjëra po e poezitë mrekullueshme që Altini dhe Diana kanë përzierë bashkë kjo është atmosfera e relaksuar Um, atë është një gjë shumë e mirë për të zbuluar muzikë të re. Siç më thotë Gjergji, një i nga fansat e programit në Washington, në DC, thotë e përdor Paper and Sound për të zbuluar gjëra të reja muzikore. Dhe dhe mund të funksionojë dashkëtu. Ka një relax seshion shumë që më pëlqen shumë eduar Turkas këtë. Punën tuaj shumë fantastike. Altin Sule. Janë shumë të mirë. Mhm. Mm <coughs> Prapë, edhe edhe në mënyrën si poezi, edhe klipi që përzien Altini. Ziken, është sheqe muzikën, është. Është klipet audio thotë, atë klipet video. Mëh, po është. Backranger. Të këca ashtu, ca kështu. Po mohim më shumë. Ëm, mm. kush është jashtë heroi dhe juve? Po të kërkoni dhe në Google paper and sound, jam i sigurt se do e gjeni, në një mënyrë apo një tjetër. Po është një që është mirë, ndaj duhet të promovuar. Okej. Okay. Kemë një fitues, a kemi dy fitues në fakt. Kemë një fitues i si cili ka thënë se Rusia është ajo që është ndjerë fyer nga Hyrja e Malitsin në NATO ka quajtur atë një akt agresioni në formë, formë mm -hmm. armisore. Ësh Clodi Fitues 558 i mbaron numrin, fiton 2 bileta për Nosin e Plex. 2 bileta për Nosin e Plex. Clodi. Dhe Berti gjeti pyetën e fundit të Pop Quizit kolektivin. Kolektivin 224 i mbaron numrin, fiton një kopje të librit mbi emri i ri. Mbi emri i ri nga Elena Ferrante, Berti e ka vendi libr për çadrën e plazhit. <laughs> Jo mir. Mm -hmm. Divitues, dërgo po lojen time për të famshmin tingull misterioz me ndjekjellur. Së vargjë. Ktu e kemi. Oh, këtu e, jo, këtu e kemi. <laughs> I zgavr në tre vende. Ja u do play te Facebooku te këta. <laughs> Ku shko në ertë doktori, si të të taj? Në e prunë thellë Daje Ka ish kisha? Shoa e tani 82.01 minuta 82.01 minuta, mish da është në klubin e mqesit tërkohë edhe censura është aktive mm -hmm. Kjo fjallë Kjo fjallë që përna mundon mm -hmm. nuk po e gjemë dot Ta <laughs> të gjemë dhe një Tam. Jebje Më pas është femra e madhe një <X2> gjutares zonja, por ajo se çka ka diçka ndryshe, ajo ulet mnyhan. Ajo ulet mnyhan. Ka të skandrosur pra. Mm. Le të këndojmë këngën Mos Mambai, Kokën Mnyhan. <laughs> Kjo është e motshme. Jo, ojta, por nuk jemi shumë larg. Jo e motshme, po e moçme. jo pra jo. Ku i desh? 0692070222 gjeni si është kjo femra, dëgjojeni edhe një herë klipin para se shkojmë te muzika. Po e gjetë si vjen, si është kjo femra e Luanit. ë uh, keni për të fituar një kontroll të plotë meksor në spitalin amerikan, gjithashtu bëni. ë uh, huh? dhe <laughs> dyshise nga kantina e Bieve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Gzuar! Më pas është femra e madhe, një gjutares zonja. Por ajo se çka diçka ndryshe, ajo ulet mnyhan. Thank you. Clam, Oswald, Club FM, Chimpy Caller, Danny, Music, Galore. Make up in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I want to scream the truth. She thinks you love the beat, you're such a damn liar. Oh those great white teeth they have big tees And oh, they bite you that just said that you made always be in love But you're not in love no more did it frighten you How we kissed for me dance on the light of floor On the light of floor But i hear shouts in my mind But a new shout I am I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 I'm the light on floor But I hear sounds in my mind Brand new sounds It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hi, mirë se ke ardhur në klubin e Më mjesit në valën e Club FM në 104 edhe rreth 10 minuta deri dhe passe do mund <laughs> të uash arë që i shefto thuash <laughs> mirë Më mjes. Mirë Më mjes ty. Mirë Më mjes tini. Do na dregosh ndonjë nga ato historisë vetë të histori klubit? Po patjetër. Deri ve historirat e klubit mi ish dashur ka një kam një klub special. <gjë> jo, <gjë> në, për e jeni për kujdeset për faqen e klubit të mësuesit në Facebook, duke shtuar atje vazhdimisht materiale të reja, gjëra interesante. Në mënyrë që të majë të jemi të angazhuar tek faqja, po edhe ti ofrojësh ratë bukura. Mhm. Mm Po, një histori tjetër që mua më bëri përshtypje, mm -hmm. nuk është hera e parë në fakt që kam dëgjuar për raste të tilla. Yes. Është 23, 30 djecarn, pen long. 23, ka. Po, një zotër 30 vjeçar, Pen Lo. Një zotër i Richenka. Një çun, domethënë, le ta, le ta quajmë çun. Është martuar ka familjen e tij, ka oh, një djalë të vogël. Oke, fal, fal. Është a, mekanik qon, nga Kamboxhia, por çfarë më ka bërë mua përshtypje është që për 3 vite blendi ai mm. ka kaluar duke parë video të ndryshme në YouTube. Bravo. Çdo ditë për orë të tëra, në fakt nuk shikonte video muzikore apo Me përmbajti e humori në Shkime por, ka niku po? Po Shikon të video se si të ndërton të një aeroplan Oh, ok E ka bërë këtë gjë për tre vite Dhe më pas ka filluar punën e ti në fshekhtësi mm -hmm. Për të ndërtuar aeroplanin e ti Në fakta i ka që një lidhur me aeroplanet që kur ishte i vogën Në moshë në gjesh vjeçare Ondra e ti më e madhe ishte që të kishte i një të til Por shë kjo ndërbeti në sirëtari Diri në, në një moment të caktuar tjetës të ti që tha, Ok, unë duha ta bëj këtë gjë, por pa i të rëguar as kujtë. Që ka i një që shumë në një një një një nësë dhe. do mundë e ja? pra ta bënda apo jo? Për ata që në ndikin për mes radios, jemi duke parë disa fotot, mm -hmm. zotëris, i cili ka, ka nërtuar një farë avioni, i cili duke si një tesna, si këta avionet e veqëll, mm -hmm. orë që lethemi nga pamja këtu duke si kur kali qka? Mm -hmm paktën nga aerodinamika. Nuk e di nëse do të arrijë ky tani ti me motorin në qerrë. Ka arritur uh, ka arritur ta ngrej. Po, uh, oh, ka bërë provën e wow. parë, uh, ka rezultuar pozitivisht, uh, kuptohet, jo për një kohë shumë të gjatë, por që ja doli mban. Me gjithatë ai është do të. Arriti të mban se pyetja më e rëndësishme vetë mm. tani, arriti ta zbresh. Po, po, patjetër, vetëm okay. të ngjisë dhe të zbresh. Sësh pak kshu, e kupton? Ngjitet. Por që aeroplani është shumë i vogël, është vetëm për një person, është 5.5 metra ka hapësirën brenda saj. Por që a i jaka dal mban që të ketë dhe të realizojmë në fundë ndrën e tjerë Shumë mirë, falimin deri tjeri Të lutam Se kjo ndra, më qiken nga i qikë si shu e bëna i avionin edhe mm. unë krika kjo Po, prova e parë ka rezultuar mirë Po okay. tuk e, konsideruar se sa kushton një avion, qofte dhe ka qi vogël Temë që ja vlenë në barra që ranë, se pështu me cindra cindra mirë e dolarë Kërja, mua, në këto histori më bëm përshypja se si uh, njerëzit, kur kanë një, dushir, ka një shmada, Fillojnë edhe kërkoni. Si po kërkon edhe se e paska bër këtë. Vetëm nëpërmjet videove që ka parë në YouTube, ai ka arritur që ta ndërtoi të gjithë wow. aeroplanin. Këto tani janë paska marrë një Proso, makinë. Po, e ka bërë me gjëra me materiale të ricikluara, hmm. të gjitha. Dhethet shumë të sigurt. Është shumë të sigurt. At paktë nëna troshë duhet skeptik. Dallai, nuk e di pse, nuk di ç'e fare. A nuk i di pse? Mfaltesi. Është avioni bën vetë deri. Po mirë. Sado që thjet, edhe jo jo BMW, thjesht i bën bio, bio. Po. Ti nuk do nisesh për një rrugë të gjatë, ja, ë? Në ja. fillim ishte ai bëri një. Nëse ke nevojë që të bësh një rrugë të gjatë për të tushur, ruk, për të marrë avionin. Tiran Durrës se bën. Tiran Durrës mjaftueshëm lart. Jo më çfarë Tiran Durrës. Brenda Tiranës mund të brizhesh me avion. Un ngrit. Ai u fik, u fik. Nisaj. Si u fik? U bimi ora. U fik. Si tip është 45, ja. më mirë hidhu direkt vet. E pra duhet dëshira, duhet guximi, po se ti dalish mbande. Po, duhet guximi. Është <laughs> një element smendurie. Ja, un si jo, unë me këtë fluturoj vetëm kë liçenit, sipër liçenit. Ato po mendoja edhe un Lorë po diçka, as as liçenin nuk të nuk Aja, bi, dhe dhe <laughs> <liru. whui> e bind. Pse do vesh Lorë, sepse mendoi dashin që. Ajo bie dashin roni Elir. Drenda, as liçenin. Shteci e madhe në Tiranë kur i e lartë, ke parasysh është nuk dëgjon as bazën asnjë gjë kështu. Dhe në momentin e fundit kur liçeni isha afër, ti bërëj gjëti. Hidhesh, ti, ti ndazh nga avioni. Bën një çikzull lëvizje majta, a e kupton? Edhe lshohesh andej, edhe tak thjesht del kushum. Me non, pse si çak norris në vafti. Ti i sfutuar davim. Sa më armëndia mua që po lakish mbushur me karburant dhe po ti shih liçen një. Ja. Do e bëj ai, apo jo? Pa diskutuar. Po skaq. Vin direkt atë bashkisë së pastroj në kampuna do thisen që ti të gjithë tonë gjërat e këshia. Edhe ato sa dërvani mund ta ngresh nga vendi ka kështu ajo elemente që kthehet 90 gradë hmm. për pastrim. Pa, <të> për pastrim parkut. Ai sa dërvani që është liçen. E kam modal i imagjinoj, si kshu, të shkosh kështu vertikali ta kthesh horizontal. Kto thësh një herë një edhe kështu. Po pastronim. Kemi baspackin këtu në mes të ditë, uh, muzikë tani miq dashur nga ej ej një 2 sekondë 2 minutë. Se më ka kërkuar oltë, më ka kërkuar oltë Ta po, ka kërkuar e to oltë er. Ka kërkuar oltë, e do me spaniol dhe Pra E do, ashtu e do E do e do dhe mi? E do e do, e do, do. Ajo, ajo do atë është do, abo jo <laughs> Do atë është do dhe blinti Paktë në disë qërë do, do <laughs> Se të flasën dhe të angles Or, I mean, people talk të mi Po, rëgija të që mund të afusësh Kë do, oltë kë do ti? Do e të despasito të lutem. Despasiton e kemi këtu ne. Ne kemi aty në despasiton, po vemi për gjëra më Vëmri më të tega, më të integra se despasit. <clears throat> më tega jo se nuk është ora e përshtatshme. Zi dolta. Do të bësoni se nuk mëndjë. është për tega tani. Lëre më despasiton ska që. Ose jo, ja jo me uh, prit. Është mm. uh, Ka shumë ë? Inglese se ka këtu? Unë nuk e di hë. Jo radio radio. Radio-radio? Superbella radio! A, bësësh kjo? A da të mundat e po kjo. A, ah, e kam i ah, okay. okay, qefi. <laughs> no, <laughs> a, ok. Kishin e rëndvele. Digja, një Spanjolo edhe orën e tretje, lukat. Përblendin go! Përblendin go! E se pukur kelleri! Ljum pëllqeka, të të era parqe të gjithë? Gjë gotë sa një, të të të një. Tanë Lori, ju dëni me pa video apo me dëgjoj këngën? Faleminderit nga <laughs> Radu, nuk e shoh videoin. Papas, papas. Etjës. damo su tsmanolda nu scoalchi tsmanda iha Kevin in your program ah tsmanolda largo zot dedyenki ehm caish caish vamos a gjëra moment. Çelë begon sai. Miro do ta lë do ta lë Oltën me një spanjoll these ka fiksim kështu po. Nacho ¿Quién es? <laughs> Olda ¿Quién es es? Este señor. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad de verdad. La realidad está muy complicada. Yo soy padre, soy hijo. Shqesh thosh një herë këtu. Ai nuk synonshat. Si si ecni, hidhet. I du sonrisa. Edha të këmp të holla. Fisaka gënduar këngën me gusta la la Coca-Cola Inanpo. E ka i etua, a ke parasysh? Ai. Ora, është ani 97 minuta, mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se geni ardhur në klubin e mëngjesit, në valet e Klab FM në 100.4 Edhe në ekronin e Klab të vës, mëngjes Edhe në ekronin e Klab të vës, e Good sak tjeri, bravo të qoft Fëlim tjeri të shumë wow! <laughs> Super Super, jeri Dhe kamë në fund një fituas Për, mm. sensurën altinit Wow, wow johet ready dhe ka thënë e moshuar. Wow. Bravo. Pas ka rën kokus. <të> më pas është femra e madhe e moshuar. Një guitare e zonjës. Por ajo se çka ka diçka ndryshe. A e moshuar që nga, ajo se çka ka diçka ndryshe. Ka përvojë kjo. 295 i mbaron numri i Edit, fiton një kontroll plotmjesor nga Spitali Amerikan dhe 26 nga Kantina e Pieveve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Turës. Nuk e dia ju kuptoni, po kjo kafja ka fjas me gaziuar parash. Mund ta, no, no, no, kam nga uh, kjo kafe që ka bërë ieri, po ma jepshu, po më del frikë. <laughs> <një> <laughs> <laughs> ka vritë është tritol, pasi. Po më deni një brikë këtu përpara në kok. Ti si, ti je. Po hyrë tek atë tatë sikur se ç'a bëhet. Hir, hir, hir, hir, habe, habe. Ani je. Ani erri atë. Oloja ato. Të duhet të të loj. Duhet për veten, për veten, për. Mos hajna. Dikur kam qënë kampion Më ah, lori, më lori, më lori Kampioni, dikur shumë, i kësa loje Letë shojmë nëse je ende Kampion Unë <laughs> të më tanisi Lori më pëtje në parë Po më? Ok, dakort Më shmashkull Pra më lori është tip sportiv mue, Nuk do, do thoa e lori Gen mba. kesh, <laughs> jodha e <i> sportiv është <laughs> mbi 20 20 është brun aty brun me thinjë brun brun ka lidhje me politikën direkte ëh oh. është i gjatë ëh ja, pira që bëren është do të thoshë është i gjatë Ti bën pohime, nuk bën pyetje. Nuk pyetim. A është i gjatë? Jo, jo, ti nuk bën pyetje. Ti thua, është i gjatë apo është i shkurtër? Është i gjatë. Është i shkurtër. Është mesatar ieri. Ktu po po da jap pak, domethënë. S'ti japosh tani. Lere më të dha. Po nuk është, por shumën kur e shohin nuk thonë sa i gjatë ai mëlla. Ah, mja. Si seri ka koncept tjetër për këtë? Po. Faleminderit. Faleminderit, okay. Vazhdo ja. Më e kemi parë shpesh në ekran? Mjaftuar shumë shpesh. I Partisë Demokratike? Jo. I fillon rëmën dhe fërë? Jo. Uh, Oltavë. I Parti Socialiste? Më banë syuze? Jo. Jo, Oltavë dojqë. Lori, e reku jemi dhe njëherë, i Parti Socialiste Lori, i gjatë pa jo shumë i gjatë, brunën e tjera tjera në bëj dy mm zetë. -hmm. Dhe si që unë të thashë, kur tiju dojqë, mm -hmm. nuk është, do mështë shmërishë tip sportive, do të qëroj pëse e thashë që nuk është tip sportive më vonë. E kuptaj. <coughs> Ka të bëjmë e uh, emrin, mund ngesa e sportivitetit Më shumë se sa, sa e këshumë mund tjetë notarish kërqyra Këtë mund tjetë me të qarë merët, hipizëm... Uh -huh. Ka të bëjmë e emrin... Ka të bëjmë e emrin dhe më thënë mm, Nga emrin nuk të e përshtyvinë e sportistit E qartë... Po mirë... A tere... Dove dhe në është verjor? Jo... Jo... Pfff... Do gjirë... A i të do në emrin me tër? Ja... A është minister? Ka qen në qeveri po jo ministër. Tanisësh masin qeverin. Kto pasojat e shumtë të larguan nga qeveria. Ofta vazhdon. Është nga kta që liroj vendin. Është nga kta që liroj vendin. Ka kta që liroj vendin. Ofta. Jo sportiv, Brun, socialist. Isha po i gjapa, jo shumë i gjat, mbi 40. Nga kta që nga nga, nga nga emri është jo ja. shumë sportiv, nuk mban. E bërm me këto nga këtu. Ka qen në qeveri. Po. A mendon se Gjash kryesor ka qen, a? Po ama, no, ta vazhdim me ti. Ama, më ka sim profesor, më ka sim profesor. Haide, po ai po ai më shegajën. S'es kaniguraj shumë nga qeveria. I dobët. Kjo dhaçi dobët. Është me, jo, s'e nuk është i dobët. Është marshalla kështu. Pas ka park domethën. Jo shumë, po i dobët squhet. I dobët squhet deri në braçe për po shumë, po. Aha. Që është i dobët. Lori. E kuptoj. E kuptoj. Atëre. Marri. Nuk ka qenë në, në qeverinë rama Ka qenë, për asa për e thansh, ka qenë në liroj vendin O Lori, vendin. i liroj vendin, o Lori O që kam pikën në i desë Oke, okay, shumë mirë I fëllon e më i më i më i më E, e sa? Në? në? Në pra, në dhe i Ne kemi folu në misën për të Nikoleta si, <laughs> si shte Nikoleta Robinson ah. Dhe nga mbjëmri Nga mbjëmri nuk është për ti Se pot ishte pe pambuku ose pa, pa. pe sidetike Është po me asnjë gjë affaire të Policisë, Leshevës, Lenon. Ti ke parë një sportist me uniform Leshi? Jo, sigurisht. Diko për. Bambang në qytetin e Jezusit. Marchiba Tanina. Faleminderit. Wonders never ceases. Çfarë bën? Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Nëmte, tëtë mëdjet minuta Në këto omente Mirë më nëgjesi që të gjitha Mirë se këni ardhur në këlluin e mëgjesit Mirë mëgjesi të gjitha Në këtë të mëgjit dhe këtë Hmm. Rara... rara... 1919. Gota duhet të luajnë. Uh, unë pëm... Letë të luajnë. Hmm. Ahte në shpërthej e ti, se ajo du të... qoj ta mamma të ku duhet gjithë çka. Ska në vëzë qatë. Shkha radio! Loja i që vendos bjend të kundur bajzave në kërkim të një fjale të vetu. Një... Hmm. Vajzat ka menduar një fjallë, nda alëtini duhet da zbulojme Ju, jenit mirë pridu mm -hmm. që të merë një pjesë në lojën tonë Për mes mm -hmm. mesajëve telefonike Në 069 27 22 Nuk kushtojnë asë gjem i gjithashur mm -hmm. Gozat ka një fjallë E cila haet mm -mm. Ja është send Ja është një veprim Nuk është veprim <coughs> Një gjë gjallë E kam yes. gjë të gjalla Një pjesë e një gjeti gjallë, e një gjitarri. I fillon me L? Po, dhe jo vetëm. Jo, po, nuk fillon me L. Një gjitarë kanë, po zbaniku e kanë. Jo, nuk është lëkura ja. Jo, nuk është lëkura, kanë përsyvençi po. Po peshku e kanë? Po e kanë. Në po kanë makar, po, të gjithë kanë. Po thuaj se kanë. kanë. Po. Është e brendshme. E brendshme po. po. është. E brendshme është, brenda ah, trupit. Ah, po. Është organ pra. Jo, tamam. Është pjesë përbërës. Një pjesë përbërës organik. O boku po sa më. Pjesë përbërës e një. Është vërtet, nuk keni për ta gjë. Po ju njoftoj, po ju njoftoj. Si funë qes. Piercing. Kujdes me Q fillon. Mos është piercing. Çfarë ishte? Që dhe. Jo, çë. Ç'është qeja? Ciliza. Ë jo, jo, jo. Kujdes të fillon me Q. Ça? Është pjesë e një organi dhe fillon me Q. Është qafa. No. Është e brançe. Është e brançe. Po që ka momente që edhe mund ta shohësh. Ao, e morën vesh. Nëse e hap gojen fort. Bravo. Aha. Po. Edhe shikon nga tavanani. Duke duke ulërir. A. Nëse jeni në fushatë elektorale për shemb. Ese. Ese komplet. E morën vesh, domethënë. E pretendim. Pas pas. E kemi në gojë pra. Bravo, bravo. Nëse ngrejë ju un lart dhe e prekësh. Kujdes, aty është. Tavani i gojes, më s'thash. Tavani. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit Goca. Super. Sa shpejt i gjetëm. Ua, s'partalluam. E të ne Mirë Thank you, Goca Kurë themi ju premtojmë që edhe ne do t'ju bëjmë të vuani Pak Nes ju bëjmë shumë të vuani Përra, pak okay. Si që ju nga bë të vuajmë Betëm pak <laughs> Këthejmë i basfak të venim qësit Muziqki taniqki nga Coldplay dhe Beyonce është himni fundjavës Nënte njësët e një to me. Mjështë mjës e këni ardhur në klubin e mjësit Në klab e fem Në një kjim pikavet Edhe në ekroni në klab të vëz Vëshdo t'i vëshdo me ekroni Në mjësit, arim dhe jojt mm -hmm. Ishin tre burra Me një makin Kur Në ngisnin makinën Mes Një rrugë Të quditshme Mjëm -hmm. Shohin një grob të madhe Mund me së rrugës Gjikande Dhe kjo që e njiste në ban frena Dhe dalin mm. Afrojnë dhe kë buza e kësaj Po është një vrim Po them Do shte e madhe Me madhe se makina Po e zez E zez dhe e thel Që i parin nga këtos ore Sa e thel do jetë kjo U t'i gjojnë të daj tjetëri Mer një gurë e jetë brënda Presin të të gjojnë Heshtje Nuk të gjojnë as gurë i kur bje Që nga shumë e thellë dot ky. Merr pastaj një gur tjetër më të madh se kjo. E hedhet atë brenda. Presin të dëgjojnë një që vën veshët. Asgjë. Spivtin dhasë gur më i thell, e thell, thel, pa fund. Pastaj ta ngrenim marrim tjetër një që më të madh se po të bien gjë gjë e madhe në fund do të dëgjohet. Mhm. Mm marim vesh sa e thell është, skalonin as doshtë ishin mes rrugës. Në vizinë tronga dhe i prerë. Hajde në trungun, apo ku shngrejt dot këtë trungun? Nuk engrejim, e ngrejmë, pa, rrotullojmë. Edhe u punë çu tre pastaj nga mbrapa aty trungut, e rrotulloj, e rrotulloj, e rrotulloj. E rrotulloj. Te isha e horën <të> Brandon Grob. E prapë një ndaj gjë, një heshti e thendë, ta prisin që dëgjonin, por në një moment vazhdojnë të dëgjojnë diçka, por nuk vinën nga kropa. Vinën nga mbrapa këtyre. Kthehen kur shikojnë një dhëqi që vponden me 1050 drejt tyre, ta hapen anën ashtu dhia. <laughs> me kokë brënda Dhe pasaj nuk gjohet masqë Në ta, në betën si të shtangur Këshu ishin gjusë madhe shtrirë Si që hapen për dhinë që vindë dhe drejtyre Kur vjen një mshatar E ti thot, më fani, thot Se përkërkoj një dhji Keni par një dhji këtu I tha një ringa, këta, ore ta Ishi një dhji, tha erdi me vrap, tha këtu ta oh, Dretet e kjo kropa Po jo, tha, se shdia ima, jo, në kam lidu një trung, tha <laughs> E kramtë lidhur, s'është ajo, <laughs> edhe iku. <hikwa, laughs> <laughs> <laughs> <akdeja. Mil> <laughs> <laughs> të shëhësh edhe kë punën e tyre. Mirë e rri. Alsinon do t'i bëjmë të vuajnë. Po. Do vini dakord? Ni fjal. Hmm, do bëjmë pra dakord. Okej. Alinia. Alinia hahet. Jo nuk ha ato. Kurse për ty herën më prej 60 sekond. Jo nuk e përsen. Bravo tine. Është një veprim që e bën njeriu? Po. Po. Në fjalë mënyrën. E bën Altini? E ka bër. E ka bër, po. Ka të bëjë me emotion. Jo. Jo. Jo, më takoj të gjithë tjetër. Ta bëj të gjithë tjetër. Është pozitive apo është negative? Është pozitive. E habon diku tjetër? Get up. Në një farë mënyre mund t'ia bësh dikujt tjetër, po mm -mm. më shpesh e bën vetë. E mm -mm. bën vetë. Goza është diçka më e madhe se kaq. Është nuk është një gjë që njeriu mund ta bëj vetëm ose me 2-3 shok. Është diçka që kërkon është si qeveria. Po, kërkon diçka që të merret shteti me këto dhe ta bëj. Ah, që ndoshta më e fortë. Mas e fortë. <të> është vetëm një gjë apo një grup gjërash? një gjë e ritam si çeveria. Po. Ja. A është, a? Në të ajo nuk do në pa. Kujdes. Koca është një gjë që është shumë e rëndësishme për një shoqërinj. Qi një shoqëri të ecur para, jesë. Të begatoj. Të të respektoi veten e të ardhmen, e të jetë të till. Duhet të ketë këtë. Duhet të ketë këtë. A. A, bravo. Ar. Ar. Ar, bravo. Duhet të ketë ar, duhet të ketë fitori, bravo, bravo. A është floriri? Bari <gjellat> oh, po, po. Bravo, ta Qa ishte? Ar Gjërëma <të> tjetër? Ar Bravo, ar yeah, E dhe tjera <gjellat> po, Nuk do ati bëja të bëjë Këtë kam zhikua e ka ti Nuk është për të rarë kallë është për qefë, është lodër është për loj Këtë e në basë fakt Këtë rukë për qenë And we're down We go On we I'm as calm as we all, all go down Yeah, but for the folk who mind Do you dare to look I'm right in the eyes, yeah Oh, good right. Savior Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Ka nga ataj që në mëgjes ku filzohen me një filgjan kafe, një pjetër shpejt e dira e shtupis, ndërsa të tjerë bëjnë rritin e vërtet, duke i dedikuar kohë dhe kujdes në mëgjesit të tyra. Vakti i pare dhe pse ikon me të shpejt në gjdo rastë është i rëndësishëm, pasi fiziku vjen nga uro të natës dhe ka nevoj për energji për të përbaluar diton. E rëndësishme është të boni mëgjesin e duhur për veten dhe stilin të uaj të jetës. Aleate e linjave Mëngjesi është një aleati madh i ati që do të ketë në kontrol pështën trupore. Studimet e fundit të regojnë që të hash mëngjesim do të thotë të keshë energjine nevojshme për të përbaluar aktivitetin e mëngjesit, pa ju marur uria para drekës dhe e para në kurtin e mes vakteve. Pra të shpresor së hum pështë duke shmangur mëngjesin e keni gabim. Madi e egziston rezivu që brenda vili të keni dhe 2 apo 3 kile më shumë. Mungjesi ideal duhet të jetë i balancuar dhe të furnizojë rreth 20% të kalorive komplekse të ditës. Mund të provoni qumësht apo kosin pjesërisht të skremuar, ndonjë biskotë të thatë duke shmangur ato shumë kalorike apo bukë integrale me marmelat apo mjalt, çaj dhe kafe. Shumë të mira janë dhe frutat e stinos, por kujdes me dëngjete gatshme. Për ata që duan shijet e krypura, mund të provojnë djathin e dobët e të freskot me një fet buke integral apo një vez klasike. Për ata që ka një aktivitet intensiv fizikë, mund të provojnë edhe ndo një kuadrat qëkolate fondente apo musli për më shumë energjitë. Cfarë duhet të shmangni? Një kombinim klasik, sidomos për ata që han mëngjesin në një lokal, ka cappuccino dhe brioche. Për fat të keq, nuk është një menunë e shëndetshme, pasi brioshët janë të pasur me yndyrna të hidrogjenizuara, përmbajnë shumë kalori dhe kanë pak veti ngopjeje. Kujdes edhe me cornflakes, pasi shpesh kanë pak fibra dhe shumë sheqer, sidomos nëse kombinohen me çokoladë apo shi të tjera të ëmbla. Kontrolloni gjithmonë etiketat për të parë vlerat energjetike, sasinë e sheqerit dhe nuk duhet të kalojmë 300 kal kalori për 100 gram. This is Club FM. 100.4. Da një nënte Trite dhe nënte Mirë më njëzë që të gjitha Hello, Mirë më njëzë Në klub në mjëzëit E mirë A më blendirë Vedja si vë po duka të sot Shumë mirë Si samurai Përra si samurai <laughs> Qërpa të E da të kablin e telefonu të, <laughs> fë, shu Këtë Shumë mirë Të më kapin valë Shumë mirë Drejqin e këtë Sa joa të kështu Se që bën me sa Më në në në në në në në në në në në në në në në në Ba, ba. Se disë si ja bëjmë në ty e. Se disë si të durojmë Ja, është Ja, e klasë për kokën e jirit Mi qëta në shuretile, e ka kabur Ka marrë një top me, me lesh Me flokë dhe i ka, i, ka, i ka Nuk i kam vënd të reja Ato që ish Shë bërës ti do reza, si për të mbajtur Shumir, shumir, farem dhe e djeri Të lutëm dhe e djeri O, që në knaqe <laughs> Me këto flokë të reja Am um. Am <clears throat> <clears throat> Un kam vendosur mos ta ndjek më fushatën elektorale. Un kam kohë që e bëj. Vërtet e ke? Bërë. Po. Po kështu po absolutisht fare. Më thën drejtë. Asnjë sjellje teatri është nga mandat për shumë fare fare fare. Duhet i marrin njerëzit për Leshko. Ëh, uh, se imagjinoja tash. Janë në sken, janë në sken Ilir Meta. Mhm. Mm ilir Meta në politik. <clears throat> që në vitin i ke ëh <laughs> i ke zbritur po pasaq Edirama Edirama i i bëri 20 vjet po që kur erdhon në 90s kur erdhon 97-98 20 vjet 20 vjet shumë i fuqishëm 20 vjet kryetar bashkie kryetar i PS-s kryetari i qeveris 20 vjet ëh uh, bas Edirama ka Lul Bashën Lul Basha ministër një tetë vjet me Berishën Krytari për dështë të 4 vjetë, 12 vjetë, 12 vjetë, të shumë i pasur, me miliona euro deklaruara Sishtë të gjithë këta, ma mërë mund e mua në gjithë këta e, sa thonë kanë kapë miljardin, po në euro flasë Po jënë të pa deklaruara të Dhe mund të, të pa deklaruara Pas a kësa Liberation, mos flasin fare të më thënë se A i është babaj edhe nëna e kësa gjëje um, Edhe këta janë të më thënë, kjo është tava e madhe Dhe njerzit tash duhet të ne kemi 20 në thonë sa LSI. Jo, se kemi 20 deputetë të. Ne kemi 20 në thonë sa. Po dakor, dakor, i ke 20 veçarët. Po janë 20 veçarët. Shikoj, atë kjo është e bukur. Si do na endrisin? 20 veçarët shkojnë këtu nga shkolla në në parlament. Ose pa marrë shkollën. Po një ditë punë, një ditë punë ju lutem, një ditë një ditë punë. Sa edhe në punë kur i fusin kur i merr puna nga politika, ç'a bësh? Bëhesh zyrtar i korruptuar. Ose ose makin gënjeshtrash. Kur disin atje Mund e di kushteli si tamam, shpresoj ta vën lart, jo shumë poshtë, në shpinë, se duket keq pas kur e kurdisi teatrin nga Prapanica, por por mund të jetë ashtu që e kurdisin. Ende pastaj flasim këtë, të rrimë dhe të thjerim pafund, po. Kto janë zgjedhjet? Zgjedhjet janë LSI, Ilir Meta, uh, PS, Edirama, Gramoz Ruçi. Ku diu ndaj, domethënë këta të vjetrit e PS-s, të rrintë e PS-s, drejtorët ish-drejtorët Elisa Lali, e kupton gjithë këto. Pasaj kënë nga nga tjetër uh, pëtë dënë Me Gentzpollon brënda me Tritan Sheon Me Shoke shoj që të rinjë dhe djarin e Farid Baldiut Si qërshia bitort Edhe të zgjidit ashtë i podesha Nga ata që Shumë njerës u referohen si fityra dhe këshia Që nga kanë tromaksur thmit Që kanë vjedur vendin Gjitha vjet Kju i shteti edhe përsheshi që kanë bër Si janë forcuar Si janë edhe nese Kjo është gjë e të më thënë të vjen, kshu, të përzihet kur thuan që do duhet tashita ta, ta durojmë teatrin edhe 20 ditë tjera dhe të bëjmë sikur këta. Këta, kjo, ky kazan. Ta nuk janë vetëm 20 ditë, o se. Ky kazan, sa doi gjatë yesh, ky kazan është, haqi thellë sa të nxjerrë brenda, edhe ka kapakun sipër. Edhe je aty bashkë me tjerët si një ngjallë këtij kazanit, rëshiyet, se ka një çetë këta bashkohen ndarën tash i lësoja, janë shan po sën, po se janë shan lësojin. Këta da, lësëhja, pësën, pësënë, kanë fjetur me me presha e me qen. Gjithëkohë, unë se kuptoj tash se çfarë ndryshimin ka. Ti rri 4 vjetë në krevat me njërën Dhe pasaj kur Kër të është nga krevat I të thua Ikmi se qeke Qeke gosë e keshë Unë uh, Unë jam qëni ndershëm Unë nuk jam për ty Po ti ke nejtë 4 vjetë matë Gosëm në E ndershëm Gosën e, e, e keshë Qa ta quajmë tani Apo jo Mosi e ti gosë e keshë? Mosi e më bërë dhe ti gosë e keshë? Me sigurit që ta <coughs> <coughs> Nuk e ti A <coughs> se bërë thjesht për sh Votimin s'ka për ta marr asnjëri nga këta. Absolutisht fare. Un mund ta deklaroj votimin për ndonjë nga këto parti? Absolutisht, as LSI-s, as SPSS, as 6 WPDS, asnjëherës nuk e hap. Po kjo është thjesht opinioni im. Se boll me tërhiqje këtu nga hunda, si kananta filit ai fëmitar. Po thotë unë, do të tërhiqj një herë, put këtë, put andej, put këtë, put gje. Pa duhet edhe të thëshim me batutat të këtyre. Se janë janë fort të menosur jan të prerë për uh, komik, fraksion politikan, fraksion kriminal. Do të thotë është një përzierje këtu, fraksion artist, fraksion i mashtruesit, këtu <laughs> këtu. Nëse. Kaç propozada ndëktoriale për sot? Ky ishte mbulimi ynë. 2 minutësh kthehemi mbas pak në klubin e mëjtesit me të tjerat. I love you ubatit 952 askush më tha mua askush nuk e vuri. Fatëm Koha Siri. Ora do të apijm fituesit e fundit. Mm -hmm. Nëse kemi. Dhe të havim crown, arsimisht e shëra radio juaj 901 me numrin Gonit fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Qellza ishte shëra dyon 737 me numrin Elionës fiton dy bileta për Nestine Flex. Ti kishe par një kope leshin Gjergji fiton ty bileta për në sinet nex I e gjeti, e gjeti, e gjeti Nërko tingullin misterios Nuk është kanë gjetur enda Të shëmbetën të sa gjëra Mire, kjusht tingullin misterios Më pojë u lëme tingullin misterios Që nesër Të vini më të gatitur Dytër ata janë ndosha bëhen tre 0-6-79-27-222 Ollë të arjeta përgjim të një Një gjithjen e një dhurate tjetër Nga elektronik lajnë Si një tepsi me baklada mbi do lab mishdashur Mbi kontrolin e plot mjekësor jo, Mbi orën Mbi orën, falni Dhe mbi Dushishën nga kantina e pjeve e qeshë kastrozi Sëndir Më falë, më falë, mos t'i bëjmë gjërat lëmsh Je po alja. Kontrolli Jepi. plot dhe dy shishet ishin për censurën altinit, ndërkohë ti kishe një orë dhe i shtuam një dhuratë nga Electronic Land. Okej. Okay. Ah, prandaj se kanë gjetur. Kaish pak durata pas kjo, e pa, ata duan shumë durata që ta gjejn. Kush gjen mësu për një orë, rrim në të ashi dërgoj mesazh për marrjeve. Mund edhe, mund edhe mos të jap para. Mos më nervikos. Bravo, ta. <laughs> mund edhe mos të jap para, mos më nervikos. Po ta bëj të qartë ty edhe të gjithëve që pretendojnë. Ah, gjeto lavda. Nuk e këtë vonden. Këshis. E vura vulen. Mirë, faleminderit. Ës organizata jimi miqtash për cilat do të vim mbas pak në klubin e m... në klube femëringjin bicat. Ëm uh, me programin e saj që quhet Music Box, më të reja atë nga muzikë apo trore, koncertet, spektaklet, albumet e reja që dalin gosip nga revistat etj, etj, etj. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Të lëvësh si book-un og najdete tkëna. Ai s'e tufim nesër prap, mos e mërzit. I want to get lost with you. Dua të und bash me ty, po. Aha. Po jesh e rsisir. Ikom. Kemi nesër? Patjetër. Po, po, po, po. E kenë nesër shtat, them prap. We wonder in the sea.